a maradék pénzből nem akarnának-e például, na de épp csak úgy véletlenül eszébe jutott, talán mégsem lenne elvetendő ötlet, no csak kiböki végre, szóval hát, hogy mit szólna Kriszti, <tosz> szóval egy étteremhez.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 Kicsoda? kérdezték a gyerekek. Hát én. Bökött a melkasára olyan büszkén a bácsi, mintha legalábbis a hold egyik kráterébe pöckölte volna be a golyót. Persze könnyű neki. Szezonon kívül annyit gyakorolhatott jobb program hiányán, hogy mostanra akár csukott szemmel is lejátszotta volna mind a tizenkét állomást csont nélkül. De ácsi!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 Sor, rendben kell? Ha? Lad, Mi? Hát hová fajulna a világ, ha minduntalan befejezetlenül hagynánk a dolgokat? he? Ha az orvos nem varná vissza a beteget, miután felnyitotta? He? Ha az ablakokat nem tennék be az épületekbe? há? Ha a balatoni nyaralás felé tartva lecövekelnénk félúton székes fehér várnál? ho?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 Ez meg itten egész biztosan lószőr, tette hozzá a maga tudását több néni. Még hozzá a farkából egyenest, csodálatosan szép gyűrűket szoktak az ilyenből fonni. Na, és ez a koszlot rossz vajon, honnan származhat? Bökött egy hernyószerű, piszkos fehér csíkra kisé undorodva Kriszti. Ó, én tudom, vágta rá azonnal huba.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 Hát, misoda Micsoda idők! Micsoda erkölcsök! Szegény öreg bácsi még jó darabig háborgott fennhangon, a pincérnő meg nem győzte vigasztalni. De bizony, Krisztiék asztalánál is megváltozott a hangulat.